תארי לעצמך שאת עובדת בצוות עם חמש נשאי צוות, קולגות, וכולכם עובדים בעצם על אותו פרויקט, אותם קבצים, אותו קובץ ה-HTML, Java Script, Python, כל קובץ שהוא, כולם עובדים ביחד על אותו דבר. את מפתחת משימה אחת, השני משימה מקבילה, באותו קובץ אותם שינויים, ויכול להיות שאפילו באותה פונקציה. זה ממש יכול להיות שורה אחרי שורה, או באותה שורה, שינוי של אה, הוספה של משתנים שהם זהים. כל מיני דברים מהסוג הזה שממש משחקים, הכל ביחד, כולם ביחד באותו מחום. מה יקרה שתרצו לשמור את השינויים שלכם? כשתרצו לשתף, כשתרצו ליצור מכל זה ביחד עכשיו, איזשהו פרויקט אחד שעובד, גם עם השינוי שלו, גם עם השינוי שלך, גם עם השינוי של החברה צוות השלישית, כולם ביחד צריכים לאחד את זה לעבודה אחת יעילה וטובה. אז אולי אתם מאוד מאוד מסודרים, ואתם יודעים ואתם מדגישים לכם בדיוק איזה שורות שניתם, ועד אתם יכולים להסביר לאחרים לעשות ככה או לעשות אחרת, אבל בדרך כלל, זה לא ככה, וגם אם זה עובד ככה, היו המון המון בגים בתהליכים כאלה, כי היה פתאום שורה כפולה, שתינו חשבנו על אותו פתרון, וואו, זה לא מוזר, זה מאוד הגיוני, שיש בג אחד ושתיים חושבים על אותו פתרון, ופתאום, איי, עשינו שורה שעובדת פעמיים, בטעות בלי לשים לב. אולי בכלל כל הקוד שלי נמחק, ואין לי גיבוי אליו? אני יצרתי, אני חשבתי, עבדתי יומיים על חוד ופתאום הוא איננו. הרבה דברים מאוד מורכבים קרו בתהליך הזה. והגירו לשם למקום הזה, הגיעו כלים שונים, SVN, שהוא היה אחד הנפוצים, ועוד כמה כלים דומים, שאפשרו לנו לנהל גרסאות בצורה יותר יעילה. עדיין זה לא התקרב לגיט, וזה עובדה. כי ברגע שגיט יצא כקוד פתוח ובצורה חופשית לשימוש, אז מעבר לזה שזה היה קוד פתוח זה פשוט היה יעיל. זה בא לפתור את כל הבעיות האחרות שהיו במקומות בכלים אחרים, ולכן אנשים מאוד אהבו, וכיום זה אפילו לא רוחים סקרים, כי זה פשוט הכלי הכי שימושי שיש לניהול גרסאות קוד, בשילוב עם גיטה בו כלים שונים אבל בגדול גיט זה הכלי השימושי זה הכלי היעיל לשם אנחנו אה, אה, פונים ובו אנחנו משתמשים כמעט בכל סיטואציה אז לכן זה הקורס שלנו אנחנו מתחילות עם היכרות כללית ובזרת השם לרומק לעומק לדברים מעניינים מהתגרים ושיהיה לנו קל ונוח לעבוד בעבודת צוות שיתופית. זה יכול להיות היום כתלמידה באיזשהו פרויקט בזוגות, אולי אפילו יותר, בפרויקט פרקטיקום, וכמובן בעבודה עצמה. זאת השם, הצלחה רבה.